Анголон, Серж Голон Анжеліка у галереях Лувру. Частина 3, розділ 33. Як на вашу думку, пане дегре, з якою метою невідомий вельможа пропонує мені замок і 100 тисяч ліврів ренти? Дідько. вигукнув адвокат. Я думаю, що мета в нього та сама, що була б і в мене. Запропоную я вам 100 тисяч ліврів ренти. Анжеліка, не зрозумівши, подивилася на дегре і раптом трохи почервоніла під його зухвалим поглядом. Досі вона бачила в ньому лише адвоката. Зараз з деякою з ніяковілістю вона подумала, що перед нею сидить сповнений сил молодий чоловік. Красенем його не назвеш, у нього надто довгий ніс, нерівні зуби, але обличчя дуже виразне і добре складене. Метр Фало стверджував, ніби крім таланту та ерудиції, у Дегре немає нічого, що допомогло б йому стати шановним магістратом. Він майже не зустрічався зі своїми колегами, і, як у студентські роки, продовжував хитатися по шинках. Саме тому йому й доручали деякі справи, розслідування яких вимагало відвідування таких злачних місць, куди доброзичливі панове з кварталу Сен-Ландрі не наважувалися засунути носа, зі страху занапастити там свою душу. «Ні, – сказала Анжеліка, – це зовсім не те, що ви вважаєте. Я поставлю питання інакше. Чому мене двічі намагалися вбити?» Тобто змусити мене мовчати ще кращим способом. Обличчя адвоката одразу похмуріло. «О, саме цього я й боявся», – промовив він. Досі він у невимушеній позі сидів на краю столу в маленькому кабінеті прокурора Фалло. Тепер він із серйозним виглядом сів навпроти Анжеліки. «Пані», – продовжував він, «Можливо, я не вселяю вам великої довіри як адвокат, однак у даному випадку мені здається, що ваш шановний зять не помилився» адресувавши вас до мене, тому що для ведення справи вашого чоловіка потрібен скоріше приватний детектив, яким я і являюсь, ніж прискіпливий знавець букви та духу закону. Але скажу вам прямо, я не зможу розплутати цей клубок, якщо ви не розкажете мені все, що вам відомо, щоб я йшов правильним шляхом. Коротше, я хочу задати вам одне питання. Він підвівся, підійшов до дверей перевірити, чи немає когось за ними, Підняв фіранку, яка закривала полиці з папками, і, повернувшись до Анжеліки, спитав напівголосно. «Що знаєте ви і ваш чоловік такого? Чого може боятися один із наймогутніших людей Франції?» «Я маю на увазі месіра Фуке». У Анжеліки навіть губи побіліли. Вона розгублено дивилася на адвоката. «Зрозуміло, я бачу, що є», – продовжував Дегре. «Зараз я чекаю звісток від свого шпигуна, підісланого до Мазаріні». А другий мій шпигун навів мене на слід одного слуги, якогось Климана Тонеля, який у свій час був на побігеньках у Конде, і дворецьким у нас у Тулузі. Саме так, ця людина також тісно пов'язана з месиром Фуке. Власне кажучи, він служить лише Фуке, час від часу витягуючи кругленьку суму у принца Конде, свого колишнього пана, вдаючись для цього швидше за все до шантажу. А тепер ще одне питання. «Через кого ви отримали цю пропозицію забезпечити вам розкішне життя?» «Через пані ДБВ. «А, Крива Като!» «Ну, тоді все ясно, це Фуке!» «Він щедро платить старій Мегері, щоб знати про всі таємниці двору. Раніше вона була нажаловані у кардинала Мазаріні, але той виявився менш щедрим, ніж суперінтендант. Я мушу додати, що дізнався ще про одну високопоставлену особу, яка заприсягалася погубити вашого чоловіка та вас. «Хто це? Брат короля!» – Анжеліка скрикнула. «Ви зійшли з розуму!» Адвокат скорчав незадоволену міну. «Ви думаєте, я просто привласнив ваші півтори тисячі ліврів? Я справляю враження людини несерйозної, пані. Але якщо відомості, які я видобуваю, обходяться дорого, то це тому, що вони достовірні. Пастку в луврі вам підлаштував брат короля. Це він підіслав людей, наказавши їм убити вас. Я дізнався це вуст самого мерзотника, який прикінчив вашу служницю Марго. І щоб витягти з нього це визнання, мені довелося сплатити не менше десяти пінт вина у Червоному півні. Анжеліка провела долоною по лобі. З голосом вона повідала Дегре дуже цікаву історію, що відбулася в замку Пласті-Бельєр, свідком якої вона була кілька років тому. «Чи знаєте ви щось про подальшу долю вашого родича Маркіза Діплесі? «Нічого, але, можливо, він у Парижі чи в армії. Фронда – справа минула», – задумливо промовив адвокат. «Але досить найменшого вітерця, щоб тліючий вогник знову спалахнув яскравим полум'ям. Мабуть, є багато людей, які бояться, якби не випливли такі вагомі докази їх зради». Він рішучим жестом змів зі столу гусяче пір'я та папери, якими стіл був завалений, Отже, підіб'ємо підсумок: Анжеліку де Сансе, тобто вас, підозрюють у тому, що вона володіє небезпечною таємницею. Принц Конде, а може, й Фуке доручають лакею клеману тонелю шпигувати за вами. І він шпигує довгі роки. Нарешті він переконується, що підрозри обґрунтовані, скриньку взяли ви, і тільки ви і ваш чоловік знаєте, де вона захована. Тоді ваш лакей вирушає до фуке і продає свої відомості, оцінивши їх буквально на вагу золота. З цього моменту ваша доля вирішена наперед. Ви повинні померти. Усі, хто живе на подачки суперінтенданта, всі, хто боїться втратити свою пенсію, прихильність двору, потай згуртовується проти тулузького сеньора, який будь-якого дня може постати перед королем і заявити йому. Ось що мені відомо. Живемо в Італії у хід пішли б кинджали отрута, але ваші вороги знають, що граф Деперак несприятливий до отрут, та й взагалі у Франції люблять усьому надавати законної форми. І тут безглузді підступи архієпископа де Фонтенака проти вашого чоловіка виявляються дуже доречними. Небезпечна освітка заарештовують за звинуваченням у чеклонстві. Короля вводять в оману, розпалюють його заздрість до непомірного багатства цього сеньора, і ось результат. Ворота Бастилії зачиняються за графом Депейраком. Усі можуть зітхнути спокійно. Ні, злісно вигукнула Анжеліка. Я не дам їм спокійно зітхнути. Я зроблю все можливе та неможливе, але доб'юся справедливості. Я сама піду до короля і скажу йому, чому ми маємо стільки ворогів. Цссс! Жваво обірвав її Дегре. Не гарячкуйте. У вас в руках порох і бережіться, якби перш за все не злетіли на повітря ви самі. Хто може поручитися, що король чи навіть сам Мазаріні не в курсі цієї справи? Але як же, заперечила Анжеліка, адже саме вони повинні були стати жертвою змови. Зрадники хотіли вбити кардинала і навіть самого короля та його молодшого брата. Я все розумію, пані, все розумію, промовив адвокат, вибачаючись, і продовжував. Я згоден, ваші докази дуже логічні, пані. Але чи знаєте, інтриги знаті це зміїний клубок, і той, хто намагається розплутати його, ризикує своїм життям. Цілком імовірно, що кардинал Мазаріні був про все поінформований через мережу своїх шпигунів, яку він так спритно вміє розкидати. Але яке значення має тепер для кардинала Мазаріні минуле, якщо він і з тріумфом переміг? На той час він вів з іспанцями переговори щодо повернення принца Конде. То хіба це був слушний момент для того, щоб додати ще один злочин до чорного списку злочинів, які прагнули забути? Месір-кардинал вважав за краще зробити вигляд, що нічого не знає. «Чи хочуть заарештувати Тулузького сеньора? Чудово! Хай заарештовують! Чудова ідея!» А король охоче робить те, що каже йому кардинал Мазаріні. «Тим більше, що багатство вашого чоловіка затьмарило його душу і отримати від нього підпис – з наказом про арешт графа та ув'язнення його в бастилію виявилося дрібницею. Ну, а брат короля? Брат короля? А його вже й поготів не хвилює, що коли він був дитиною, месір Фуке хотів його вбити. Він живе сьогоднішнім днем, а сьогодні саме месір Фуке отримує його. Він обсипає його золотом, підшукує йому друзів. Брата короля ніколи не балували ні його мати, ні старший брат. І тепер він шалено боїться, щоб не скомпроментували його покровителя. Загалом все йшло б як по маслу, якби ви не порушили їхні плани. Вони розраховували, що, втративши підтримку чоловіка, ви зникнете, без шуму, причаїтесь десь. А де – їм все одно. Ніхто не знає, куди подінуться дружини, чоловіки яких впали в немилість. Їм вистачає такту зникнути, випаруватися, може вони йдуть до монастиря, Може, міняють ім'я? Ви одна не підкорилися загальному правилу. Ви домагаєтеся правосуддя. Але це ж нечувана чувана зухвалість. Чи не так? І ось вас двічі намагаються вбити. Потім, не бачачи іншого виходу, Фоке розігрує із себе демона-спокусника. Анжеліка глибоко зітхнула. Як важко, прошепотіла вона. Куди не глянеш, скрізь одні вороги, що всюди ненавидять, заздрісні. «Підозрілі погляди! Всюди небезпека!» «Послухайте, може, ще не все втрачено?» – сказав Дегре. «Фуке пропонує вам почесний вихід із становища. Правда, стану чоловіка вам не повернуть, але все ж таки вас забезпечить. Чого ж вам ще потрібно?» «Мені потрібний мій чоловік!» – підхоплюючись, люто крикнула Анжеліка. Адвокат з усмішкою глянув на неї. Ви справді дивовижне створіння!» А ви, ви боягуз, у душі ви теж вмираєте від страху, як і всі інші. Так, це вірно. Для всіх цих високопоставлених осіб життя нещасного клерка не вартує ні гроша. Ну що ж, бережіть своє жальгідне життя, воно й справді недорого коштує. Бережіть його, щоб охороняти бакалійників від злодіїв-приказчиків, щоб розбирати чвари жадібних спадкоємців. Я не потребую вас. Адвокат мовчки підвівся і почав повільно розгортати якийсь аркуш паперу. Ось звіт про мої витрати. Можете переконатись, що я нічого не привласнив. Мені байдуже, чи знивий, чи злодій. Ще одна порада. Мені більше не потрібні ваші поради. Я звернуся за ними до мого зятя. Ваш зять воліє не втручатися у цю справу. Він дав вам притулок і рекомендував мені, розрахувавши, що якщо все обернеться добре, він припише собі заслугу. «Якщо ж ні, він моє руки, виправдовуючись тим, що перебуває на службі у короля. Ось чому я ще раз раджу вам – спробуйте побачитися з королем». Низько вклонившись Анжеліці, Дегре одянув свій вигорілий капелюх і попрямував до виходу, але відразу повернувся. «Якщо я вам знадоблюся, ви можете послати за мною три молотки. Я буваю там щодня». Коли адвокат пішов, Анжеліці раптом захотілося заплакати. Тепер вона залишилася зовсім одна. Вона відчувала, що над нею нависає важке грозове небо. Згущаються хмари, що набігли з усіх боків. Вражена марнославством його преосвященства де Фонтенака, страх Фуке і Конде, байдужість кардинала і... і вже зовсім поруч, насторожені в очікуванні зятя і сестри, готових щойно почують небезпеку, вигнати її зі свого будинку. У передпокої їй зустрілася Ортанс у білому фартусі пов'язаному на худих боках, у хаті пахло полуницею та апельсинами. Адже у вересні добрі господині варять варення. Справа ця делікатна та складна. Серед тазів з червоної міді та гір того цукру металася заплакана барба. Три дні все в хаті йшло шкереберть. Ортан снесла дорогоцінну головку цукру, коли прямо на неї з кухні вискочив флоримон. Шалено трясучись своїм срібним брязкальцем з трьома дзвіночками та двома кришталиками. Цього було достатньо, щоб вибухнула буря. Ми не тільки стиснуті, але жампрометовані, заверещала ортанц. Але я вже й кроку ступити не можу у власній хаті, щоб мене не збили з ніг і не приголомшили. У мене жахлива мігрень. І в той час, як я буквально падаю, знемагаю від домашніх турбот, пані приймає свого адвоката. Чи бігає містом під приводом, ніби хоче звільнити свого жахливого чоловіка, втрату багатства якого вона не може пережити. «Не кричи так голосно!» – сказала Анжеліка. «Я із задоволенням допоможу тобі варити варення. Я знаю чудові південні рецепти». Ортанс, не випускаючи з рук цукрової головки, гордо випросталась, наче трагічна актриса на сцені. «Ніколи!» – гнівно вигукнула вона. «Ніколи я не дозволю тобі торкнутися їжі, яку я готую!» своєму чоловікові та своїм дітям. Я завжди пам'ятаю, що твій чоловік – поплічник диявола, чаклун, що він виготовляє отрути, і цілком можливо, що йти з ним заразом. Відколи ти тут, Гастон став невпізнанним. Твій чоловік? Та я навіть не дивлюся на нього. Зате він на тебе дивиться, і набагато більше, ніж треба. Ти сама маєш зрозуміти, що занадто загостилася в нас, адже спочатку ти говорила тільки про одну ніч. Повір мені, я роблю все можливе, щоб з'ясувати становище. Всі твої клопоти закінчаться тим, що ти привернеш до себе увагу. І тебе теж заарештують. Справді, не знаю, може у в'язниці мені буде навіть краще. Принаймні, мене забезпечать безкоштовним житлом і не дорікатимуть. Ти просто не уявляєш, що кажеш, Люба, посміхнулася Ортанс. Потрібно вносити 10 сув в день. А тому що в Парижі є єдина твоя родичка, то звичайно їх вимагатимуть з мене. Це не так вже й багато. І менше цієї суми, що я даю тобі, крім туалетів і коштовностей, які я тобі подарувала. Але коли в тебе народиться ще одна дитина, мені доведеться вносити тридцять сув в день. Анжеліка втомлено зітхнула. Ходімо, Флоримоне, сказала вона хлопчику. Ти ж бачиш, що втомлюєш тітку Артанс. Пари від варення вдарили її в голову. І вона сама не знає, що несе. Хлопчик побіг до матері, брязкаючи своїм блискучим брязкальцем. Це привело ортанс в повну лють. Ось помилуйтеся, кричала вона. У моїх дітей ніколи не було таких брязкальців. Нарікаєш, що немає грошей, а сама купуєш синові таку дорогу іграшку. Йому дуже хотілося, та вона й не така вже дорога. У сина шевця, що сидить на розі, така сама. Усім давно відомо, що просто людини не, не вміють берегти гроші. Вони балують своїх дітей, але не дають їм ніякої освіти. Перш ніж купувати марні речі, згадала б, що ти же брачка, а я не маю ні найменшого бажання утримувати тебе. А я й не прошу тебе про це, відповіла Анжеліка, зачеплена словами сестри. Як тільки повернеться Дандіжос, я переїду до готелю. Ортанс знизала плечима і з презирливою жалістю засміялася. Та ти, виявляється, ще дурніша, ніж я думала. Ти не знаєш ні законів. «Ніяк вони використовуються! Твій Маркіз Дандіжос нічого тобі не привезе!» Похмуре пророцтво Ортанс повністю виправдалося. Коли Маркіз Дандіжос у супроводі вірного Куасіба з'явився перед Анжелікою, він повідомив, що на все майно графа Депейрака в Тулузі накладено арешт. Він зміг знайти лише тисячу ліврів, які позичили два багаті орендарі Депейрака, взявши з Дандіжоса клятву зберегти це в таємниці. Більшість прикрас Анжеліки Золотий і срібний посуд, а також майже все цінне, що знаходилося в готелі веселої науки, включаючи зливки золота та срібла, були конфісковані та передані до скарбниці тулуцького намісника, а частиною відвезені до Монпельє. Дандіжос виглядав розгубленим. Від його звичайної балакучості та веселого настрою не залишилося й сліду. Боязко озираючись, він розповів також, що арешт графа де Пейрака викликав у Тулузі хвилювання. Прийшла чутка, ніби в цьому винен архієпископ, і натовп, що зібрався біля його палацу, мало не підняв справжнього бунту. До Дандіжоса прийшла делегація Капітулів просити його ні більше, ні менше очолити повстання проти королівської влади. Маркізу насило вдалося вирватися з Тулузи і виїхати до Парижа. «І що ж ви тепер збираєтесь робити?» – спитала Анжеліка. «Деякий час буду в Парижі. Мої кошти, на жаль, як і ваші, дуже обмежені». «Я продав одну стару ферму та голубник. Може, мені вдасться купити якусь посаду при дворі?» Південний акцент, який раніше надавав його промові. Таке життєрадісне забарвлення зараз звучав жалібно, навіть сумно. Ох, ці жителі Півдня! Громогласні клятви, гучні веселощі, а трапить нещастя і фаєрверк гасне, подумала Анжеліка, а вголос сказала. «Я не хочу вас компрометувати. Дякую вам, масіре Дандіжоса, за всі ваші послуги». Бажаю вам успіху при дворі. Він мовчки поцілував її руку і з жалюгідним виглядом вислизнув за поріг. Анжеліка стояла біля перед покою прокурорського будинку і дивилася на фарбовані дерев'яні двері. Скільки слуг графа Депейрака вийшли через ці двері, залишаючи свою пані, що впала в немилість. Вийшли, опустивши погляд, але з почуттям радісного полегшення. Куасіба сидів на почепки біля її ніг. Вона погладила його велику кучеряву голову, і велетень по-дитячому посміхнувся їй. Що ж, тисяча ліврів – все ж таки гроші. Вночі Анжеліка твердо вирішила поїхати з дому сестри. В такій обстановці жити більше нестерпно. Вона забере із собою няню Флоримона та Куасіба. Напевно, у Парижі можна знайти скромний притулок. В неї ще залишалося трохи коштовностей та сукні з золотої парчі. Цікаво, скільки за все це можна отримати. Дитина в неї під серцем уже почала ворушитися, але вона про неї майже не думала і не відчувала того трепету, як уперше, коли чекала Флоремона. Радість, що охопила її спочатку, коли вона зрозуміла, що вагітна, змінилася тривогою, адже поява другої дитини в такий момент майже катастрофа. Втім, навіщо заглядати так далеко вперед? Треба намагатися зберегти мужність.